și încer și pe pământ, el mi om și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care aduce pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, programul le 192 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul lecțiunii noastre de zi, la versetul 14 din Luca de la capitolul 15, unde medităm asupra pildei, una dintre cele mai frumoase pilde, așa cum a fost numită de preotul Trifa, pilda fiului risipitor. Mai înainte de aceasta, haideți însă să ne apropiem de sfârșitul cărții Pavelică în țara luminii, scrisă de Cristina Roy, citind și pasajul care l-avem rezervat pentru astăzi. El am întâlnit pe Pavelică, foarte surprins găsind în peștera în care se dusese el să se odihnească, să se răcorească un nou venit. Muzafirul acesta e povestirul lui a de faptul că el a locuit odată aici în această peșteră împreună cu un bătrân credincios, bătrân care lăsase testamentul care l-a condus în final pe Pavelică în Țara lumini. Pavelica, după ce s-a întreținut puțin cu el în discuție, a faptul felul cum a găsit el testamentul, cum l-a condus la Hristos pe el și pe cei din jurul lui, la un moment dat Pavelica îl întreabă. Cunoșt și matale drumul, nu așa nene în țara luminii? Eu? Nu copile. De a fi ascultat ca tine, de a fi citit și crezut că stăpânul meu mi-a dat și mi-o cărticică la fel, aș fi putut și eu să-l găsesc, dar am încetat de mai citi și de a crede zise el ridicând din nume. Vai, dar cum ai putut, nene, să faci așa ceva? Îți pare rău, nu-i așa? Ei, eu cred că ai să începi iar a căutat drumul. Gândește-te numai la asta, nene. Ce-ar fi ajuns stăpânul tău și ce-ar face părintele când o să moară dacă n-ar fi cunoscut drumul ce duce la Domnul Isus? Dar acum, uite ce, trebuie să mă duc la bunicul. Am să rog eu pe moș Lisca să-ți facă un loc ușor. El e singurel în colibă și am dormit și eu acolo de mai multe ori. Tu vei putea povesti tuturor istoria stăpânului tău. Bunicul și moșlisca și-au bătut adesea capul să știe cine a putut să ne dăruiască această carte. Este deci adevărat ce e scris că nu-i nimic ascuns care să nu fie descoperit. La care tinerul rămas pe gânduri răspunse. Ei, sau mai degrabă e adevărat ce spunea stăpânul meu despre cuvântul lui Dumnezeu, de altfel chiar Dumnezeu o spune. Cuvântul care iese din gura mea nu se va întoarce fără rod, ci e mi va face plăcere mare împlinind ce l-am trimis să împlinească. Tot vorbind ea, așa, s-au trezit la coliba lui Juriga. Ba, Pavelica ar fi și mai înainte dacă Dunaj nu s a fi repezit să salute întoarcerea micului sos stăpân cu lătrat voios după atâta așteptare. Hei, bravo, Dunaj! Știu bine că mă iubești, să știi și eu te iubesc, dar mai rins destul acum. O să murdărești frumosul meu costum nou. Dar cine are să schimbi obiceiul vreodată ție? Dunaj s-a făcut, deci, ca înțele, și a intrat fuga în colibă să vestească sosirea lui Paverica. Ah, ce nebunii de bucurie! Copilul, el însuși, se simțea sufletește întărit, văzând că toți îl primesc cu atâta fericire. Lesina nu era acolo, nu era în colibă, decât bunicul, Lisca și Tușa Lesina. Da, nu se înșelase. Cei doi oameni nu puțin se minunare aflând pe cine găsise el în Țara Luminii. Soția lui Lesina a poftit pe străin să mănânce, iar Lisca l-a luat la dânsul pentru noapte. Dar mai întâi a trebuit să povestească din nou cum locuise el peștera aceea cu stăpânul său și să spună tot ce știa despre acest om pios. Toate astea au stârnit la culme interesul lor și Cartea Sfântă l-a devenit și mai prețioasă. Se îi de mâncat când juriga zise deodată. Pavelica, nenea Lesina se întoarce cu o grea povară. Ai putea să ieși în întâmpinare până la coliba lui Moșu tău Lisca și să iei măcar securea. Copilul a fost gata. Ar fi făcut orice pentru bunicul, care în ziua asta îi arătase o așa de mare dragoste și gingășie, ca și cum ar fi avut o copleșitoare bucurie. Și moșul său, Lisca, la fel. Pavelica nu-și putea explica, dar inima lui era plină de voie bună. Acum simțea că îi rămâne ceva dacă va muri preotul. Bunicul spusese că trebuia să le vorbească despre dânsul imediat ce se va întoarce le sină. Da, repetă Lisca, ștergându-și ute o lacrime, tu înaintea lui. Pavelica ieși afară dar abia ajunse pe la jumătatea drumului când a zărit aproape de cascadă pe Lesina, care venea cufundat într-o adâncă meditare. Bună seara, dragă nene!" Aha, tu aici, pavelică?” zise el scăpând securea din mână. De altfel, nici nu mai avea altceva. Da, eu!" răspunse el punând mâna între lui Lesina care o întinsese pe a lui. Veneam să-ți ajut că poate ai ceva de adus, dar văd că n-ai nimic." O, oh, era așa de greu că am lăsat sarcina la coliba lui Moșlisca. Lesina își urmă drumul fără a lăsa din mâna lui mâna copilului. Iubiți ascultători, în pasajul viitor, pe care l-o vom avea cu ocazia lecțiunii le 193 cu voia Domnului și cu ajutorul lui, vom asista la o scenă copleșitor de emoționantă în care Lesina îi face cunoscut micuțului Pavelică Adevărata lui identitate. Într-o atmosferă de intensă emoție, amândoi în sfârșesc prin a se îmbrățișa și plângând cu lacrimi, se reunesc din nou după o perioadă de atâția ani de înstrăinare în urma nesăbuitei fapte a bietului Lesina, faptă însă pe care a regretat-o în toți acești ani. Domnul să ne ajute să învățăm și noi de aici lecția, că ori și cât de departe ne-am fi dus față de Tatăl Ceresc, dacă ne lăsăm cuprinși inima de un duch de pocăință amară pentru cele ce am făcut, însoțită pocăință, însoțită de căutare a adevărului în Dumnezeu, vom sfârși prin a fi găsiți de Dumnezeu Cel care de fapt ne caută și pe care îl găsim și noi, pentru că în bunătatea Lui El este Cel care ne stârnește să-L căutăm, și tot El este Cel care se lasă găsit. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne ca și din această istorisire să învățăm, să te lăsăm, să ne cuprinzi inimile de remușcare pentru faptele săvârșite în neascultare de tine și lăsând inimile noastre cuprinse de dorul după tine, să te căutăm până când te vom găsi, să revenim în casa ta și să petrecem cu tine o veșnicie întreagă. Amin. Sosita iarăși primăvara și totul e neverzit. Văzduhul e plin de mirezme, de hânt și ciripi. Iubiți ascultători, am anunțat că ne aflăm în capitolul 15 de la Evanghelia după Ruca, la versetul 14. Mai înainte de acesta, însă vreau să mai adaug un gând cu privire la versetul 13, respectiv versetul care spune Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Când ieși din fața lui Dumnezeu, în țară străină și depărtată, când nu mai rămâi în ascultare de voia Lui, începi să-ți erisipești toate valorile pe care le ai, tot ce ai bun se pierde pe căile păcatului și ale întunericului. Averea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, viață, putere, înțelepciune, talente, timp, totul se scurge încetul cu încetul pe drumul pierzării, la fel ca boabele de grâu dintr-un sac găurit și așezat pe spatele unui măgar. Numai în casa lui Dumnezeu, într-o viață de ascultare de el, se păstrează și se înmulțesc atât bunurile spirituale, cât și bunurile pământești. Toate se țin prin el, spune cuvântul lui Dumnezeu răspicat la Coloseni 1, cu 17. Nici Nicio înșelare nu-i mai mare decât atunci când cauți fericirea depărtându-te de Dumnezeu. Cine încearcă să trăiască despărțit de Dumnezeu, despărțit de ascultarea de cuvântul lui scris, își cheltuiește bunurile în destrăbălări. Dumnezeu a creat pe om pentru a fi în casa lui, în societatea îngerilor, în împărăția adevărului și a dragostei. Aici este fericit cu adevărat. Iată ce ne isterisește Domnul Isus în continuare. În versetul 14 de la Luca, capitolul 15. Citeți versetul. După ce ai cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Observăm că atunci când pleci din casa lui Dumnezeu, dintr-o stare de ascultare de voia lui, nu te mai poți opri până nu cheltuiești tot ce ai bun și valoros. Aceasta este o lege. Peste care nu se poate trece. Sacii risipitorului au și ei fund ca toți sacii. Când ei mereu și nu mai pui la loc, se termină. Muntele căi-munte și tot scade, spun țăranii când intră în hambar să ducă greu la moară. Așa este și cu energiile trupului și ale sufletului, care sunt cheltuite pe căile păcatului și ale veții trecătoare. Acestea scad mereu până când nu mai rămâne nimic. Urmează apoi o viață de lipsă și de mizerie. Așadar, după ce ai cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Foametea mare închipuie golul cel mare, nemulțumirea pe care o lasă păcatul în inima noastră. Nimic nu este mai mincinos în lume ca păcatul care este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu. Atâta vreme cât fiul risipitor avea bunuri din casa părintească, nu și-a mai adus aminte de unde a plecat. Își uitase pe tatăl, pe fratele și pe toți ai casei. Dar vedeți, lucrurile s-au schimbat. Averea pe care o avea s-a scurs și el a început să ducă lipsă. Binecuvântată este suferința în viața omului. Ea are menirea să-l trezească la realitate, la realitățile dumnezeiești, ca să se întoarcă la făcătorul său. Zice preotul Trifa că necazurile, întristările și încercările de tot felul sunt bățul, sunt nuiaua cu care Domnul lovește pe fiii săi pentru a-i opri din calea pierzării. Ferice de marinarul pe care furtuna îl silește să intre în port. Binecuvântat să fie valul care aruncă pe stâncă pe cel care este gata să se nece. Astfel de puteri se arată mai cu seamă în lumea spirituală. Nu vrem să înlăturăm în răurirea voinței când vorbim de a anumită putere care împinge pe oameni într-o fericire pe care n-au căutat-o. Dacă nu mi-aș fi pierdut vederea, zicea unul, n-aș fi văzut niciodată pe mântuitorul. Altul spunea că toată bogăția lui duhovnicească a primit-o prin faptul că și-a pierdut toată averea pământească și în felul acesta a fost împins spre Dumnezeu pentru a căuta mângâiere. Cea mai înaltă credință în Dumnezeu a creat-o câteodată Duhul Sfânt prin lipsa oricărui ajutor văzut. Câte suflete rătăcite au scăpat de voia lor încăpățânată prin faptul că au fost și mai legate printr-un sfânt imbold căruia nu i se puteau împotrivi. Când ajungem pe înălțimile slavei, nu punem fericirea noastră pe seama voinței și meritului nostru, ci pe seama puterilor blânde care ne-au atras cu funii de dragoste și cu legături spre cer. Sau o punem pe seama unor mijloace mai aspre care ne-au mândria ca un uragan și au înecat în valuri încrederea de sine. Fie el binecuvântat pentru tainica lui înțelepciune de lucru. Domnul Iisus își continuă pildă în versetul următor, spunând astfel. Atunci s-a dus și s de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Omul nu poate rămâne singur. Dacă se desparte de Dumnezeu, în mod nemijlocit se lipește de om, de un grup de oameni. Dacă se desparte de cer, se lipește cu toată ființa de pământ. Dacă se desparte de cele duhovnicești, se lipește de cele firești. Stare de mijloc nu există. Cel de care te lipești, îți dă îndată o slujbă. În nelucrare nu rămâi. De cine te lipești, de acela depinzi. Dacă te lipești de Dumnezeu, El te pune în slujba lui, îți dă să faci lucruri înalte, împreună cu îngeri și cu toți ceilalți slujitori ai lui. Dacă te lipești de om, el te pune în slujba lui de scor monitor al pământului, te silește să-i păzești porcii. În legea lui Moise, porcul era socotit un animal necurat și nu era îngăduit să-i se mănânce carne. Cea mai josnică slujbă pentru un evreu era aceea de păzitor de porci. Cine se robește omului ajunge să săvârșească lucruri împotriva legii lui Dumnezeu să umble în cele mai de jos locuri, și să se hrănească, vorbind în mod duhovnicește, cu cele mai necurate lucruri. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă limpede și puternic. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Așa citim la 1 Corinteni 7, versetul 23. Un israelit duhovnicesc să nu se lipească de nimeni, care l-ar sili să lucreze împotriva legii Dumnezeu, împotriva cuvântului său scris. Așadar, aflăm că tânărul acesta, fiul acesta risipitor, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Frații mei, răscumpărați ai Domnului Sus, cercetați-vă cu toată seriozitatea. Cui aparțin ogoarele pe care munciți voi, duhovnicește? Cine v-a trimis să munciți? Dacă sunt ogoarele lui Dumnezeu, atunci tot ce faceți nu este oprit de legea lui veșnică. Totul este curat, plin de lumină, poartă pe cetea felului de-a fi a lui Dumnezeu și vă umple inima de pace și de bucurie. Dacă însă nu este așa și voi dacă sunteți sinceri și știți lucrul acesta... Dacă simțiți mustrări de cuget, dacă libertatea duhovnicească vă este îngredită, părăsiți neîntărziat ogorul. E în joc mântuirea voastră. Să nu depindem decât de Dumnezeu. Aceasta trebuie să ne fie deviza noastră dacă suntem copiii săi. În versetul următor, versetul 16 de la Luca 15, Domnul Iisus continuând spilda despre fiul Sibitor spune că mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Vedeți, pentru unii oameni stomacul gol este predicatorul cel mai bun. Fiul risipitor a fost trezit din somnul rătăcirii de stomac. Foamea a fost solul Dumnezeesc trimis să-l smulgă din starea în care se afla. Binecuvântate sunt încercările, de orice natură ar fi ele care vin în viața omului. Dumnezeu îi le trimite ca să trezească și să se întoarcă la el ca să fie fericit. Trimite Dumnezeu foamea și lipsurile pământești peste vreun fiu rătăcit al său, ca să-i dea pâinea vieții veșnice și să-l ducă în belșugul casei sale. Ce minunat lucrează Dumnezeu! El este drept în toate căile lui și, milostiv în toate faptele lui, chiar atunci când pentru ochii noștri sunt întunecate și amare. Mult, deci, ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Nu aștepta, dragul meu, să găsești milă și înțelegere în locul depărtării tale de Dumnezeu, unde, prin înșelarea păcatului, te-ai dus. Acolo este numai suferință și deznădejde. În locul unde te-ai dus depărtându-te de Dumnezeu, nu vei întâlni o inimă plină de milă și de dragoste, ci numai ură și asprime. Aici nu au casă bunătatea și dărnicia, ci peste tot vei vedea sluțenia zgârceniei a egoismului și a răutății. Nici roșcovele și lăturile porcilor nu ți le dă nimeni în țara păcatului și a necredinței. Fiecare pentru el, altul poate să piară. Numai în casa lui Dumnezeu este belșug de dragoste, de milă, de adevăr și de toate lucrurile care dau viață și fericire minunată și veșnică. În versetul următor, versetul 17, continuând pilda fiului risipitor, Domnul Iisus adaugă. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Păcatul scoate pe om din fire, adică din starea lui naturală de ființă care judecă și îl în stări josnice și întunecate, de unde nu mai vede și nu mai aude primejdia. Păcatul îmbată pe om și ia mințile ca să nu mai poată gândi drept nici despre sine, nici despre alții. Păcatul îmbolnăvește pe om și îi taie toată puterea de apărare, împingându-l în brațele tuturor vrăjmașilor vieții. Dumnezeu a așezat un făgaș vieții omului și cum iese din acest făgaș, merge din rău în mai rău. Păcatul scoate viața omului din făgașul ei natural. Deci ne se spune că acesta și-a venit în fire. Fiul risipitor, ieșind din casa părintească, a intrat în brațele păcatului iar păcatul l-a scos din firea din făgașul vieții normale. În mila lui, Dumnezeu urmărește pe om în rătăcirea unde l-a târât păcatul și caută să-l readucă în fire, în starea de a gândi și a judeca, iar acest lucru e cu putință numai prin suferință. Suferința este calea pe care Dumnezeu aduce pe om în stare de trezie ca să se întoarcă înapoi de unde a plecat. Un filozof mai de demult, Marc Aurelio, zice astfel Ați văzut poate zecând undeva o mână ori un picior tăiat, ori un cap despărțit de trup. Ei bine, acest lucru îl face cu sinea lui pe cât poate acela care se pune contra binelui comun. Zaci de acum la o parte tăiat din unitatea naturală, căci ai fost o parte din natură și acum te-ai rupt singur din trânsa. Cu toate acestea, ai încă putința de a te întoarce la unitate. Acest dar nu l-a mai dat Dumnezeu nici unei părți dintr-un tot, dintr-un întreg, ca după ce va fi tăiată și desprinsă de pe dânsul să se mai poată lipi din nou la loc. Vezi acum cu câtă bunătate a cinstit Dumnezeu pe om, că i-a dat puterea de la început de a nu se desface de tot de întreg, iar dacă s-a desfăcut, să vie înapoi, să se lipească din nou și să-și ia locul ca una din părți unde a fost. Aici se încheie citatul spus din Marc Aureliu. Versetul deci ne arată că fiul și-a venit în fire și a zis cât argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în Noul Testament, Veniți-vă în fire cum se cuvine, așa spunea Sfântul Apostol Pavel. Cel din tăi semn, când omul își vine în fire după pierderea cunoștinței în urma accidentului, este faptul că își dă seama de locul unde se află, de starea în care se găsește și caută un mijloc de salvare. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Cel din tăi lucru pe care îl simte cel trezit este conștiința păcatului, starea de mizerie în care se află și dorul de întoarcere la Dumnezeu, la o a lui la casa părintească, unde se află belșug de din toate. Mântuirea lui începe cu această trezire. Pe fiul cel pierdut, suferința l-a trezit din somnul pierzării. El și-a adus aminte de tot belșugul din casa tatălui și și-a văzut starea lui nenorocită. Numai când îți vii în fire, îți dai seama de toate bogățirea harului său și îți vin în inimă simțăminte de pocăință. Toate aceste lucruri bune pot rămâne fără urmări binecuvântate dacă nu iei hotărârea să pornești pe calea întoarcerii la Dumnezeu. Vorba spusă în popor și a ieșit din fire de, ce, de aceea a făcut cu tare și cu tare faptă are una adânc înțeles pusă în legătură cu cele arătate mai sus. Păcatul scoate din fire pe om iar pocăința îl face să-și vină din nou în fire, adică în firea naturală pusă de Dumnezeu în om. Venirea în firea omului depărtat de Dumnezeu este tot lucrarea harului lui Dumnezeu, care l-a căutat acolo, în depărtarea lui, pentru ca să-l aducă iarăși în casa părintească de unde a plecat. O, ce har minunat! Vedem în versetul următor, versetul 18, ce a făcut în continuare acest fiu după ce și-a venit în fire, Iată ce a zis. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Deși Dumnezeu prin harul său a făcut totul pentru mântuirea omului păcătos, rămâne totuși să facă și omul ceva, și anume să primească ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Aceasta este o treabă pe care nu o poate face Dumnezeu, el nu mântuiește pe nimeni cu forța. Dumnezeu a pregătit mântuirea prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pe care l-a dat ca jertfă pentru păcat. A vestit limpede și cu apăs această mântuire, Evanghelia, lămurind și îndemnând pe om să o primească. A creat condiții prielnice pentru primire, dar nu forțează, ci cheamă stăruitor și cu dragoste pe om, ca să primească harul acesta mare. Ce putea face Dumnezeu mai mult? Dumnezeu și-a făcut partea lui, dar mai trebuie și omul să-și facă partea lui. Trebuie unite amândouă părțile, altfel nu este cu putință mântuirea. Din versetul de mai sus se desprinde de lucrul acesta. Mă voi scula, al doilea mă voi duce, al treilea, și voi zice, tată, am păcătuit. Iată așadar lucrurile care nu le poate face Dumnezeu în locul omului păcătos, ci acestea sunt lucruri care trebuie să le facă omul. Tatăl, din pilda spusă de Mântuitorul, nu putea face lucrurile de mai sus, ci numai fiul său cel pierdut. Tatăl nu se putea pocăi în locul lui și nu se putea întoarce acasă pentru el. Fiul trebuia să se pocăiască și fiul care era departe de casă trebuia să se întoarcă. Primul lucru pe care l-a făcut fiul risipitor pentru mântuirea lui a fost faptul că s-a trezit și și-a adus aminte de casa tatălui. Dar n-ar fi fost de ajuns numai atât, ci trebuia să urmeze ceilalți pași dacă vrea să ajungă în realitate la casa tatălui la mântuire, și anume, mă voi scula, mă voi duce și voi zice. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, deși par un singur lucru, totuși nu sunt un singur lucru, ci două. Poți să ai remușcări să te căiești de tot răul făcut și să rămâi totuși mai departe în locul sau starea în care te afli. Nu ți ajută la nimic dacă nu urmează întoarcerea la Dumnezeu, adică după ce te-ai căit să te scol de pe vechiul tău loc și să vii în casa lui, în mediul lui, unde vei fi curățit, îmbrăcat cu haine noi, și hrănit cu bucatele vieții veșnice. Aceasta este mântuirea. Iubiți ascultători, dorim ca această mântuire să fie partea fiecăruia dintre iubiții noștri ascultători. Anunțăm aici încheierea programului L192, care vă vine cu multă bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dată viața, viața să fie numă de sparte